Joanden aldean uh, asiriko bidean segitu nahiko nuke. Ez dakitu joitzen zisten, baina uh, joanden aldean entxatu nintzen uh, birko katzen zuzen bidea gure gizarteetan, esplikatuz uh, ze rol eta ze funtzio betetzen duen. Ta azkenean uh, ondorio bezala ikusi eginean uh, zuzen bidea sohkuntza sozial batzela, eta baiako eta bai ahi bai abantzeko dugun manerari erantzuten diola, edo moldagahia jadela nunbait. Gauk, um, oktan, um, sakondu nahiko nuke, irulege uh, izpidetz ataktuz, oktan, bilenen dako, Jadenek haipatu ditugu, tristeki famatu egin dira ere azken aldea, baina bilen lege horiek dita izke seurtasun horoko jerako legea eta separatismoaren kontxakoa. Azkena, gau haipatuko dana, diago izsilpean atxiki baina azkenen henei duriko logikaren baitan edo kokatzen al ginuke, da okupazioaren kontxakoa. Ejamezala, iru horiek logika bati erantzuten diete, lege diaren aldaketa da oinajiaren aldaketaren ondorio. Eta horreduan, interesgahia da hemen, edo aipatzea. Zea ipatzen dudan hori nahizko aldaketa hori aipatzerakoan. Hoagitzen gira gixi sozioekonomikoaren piskat koiontura horretan ero, ekonomian aldaketa nagusiak ari direla eta aipatzen da ere irautza lau puntu zeroa emaitenari dela ekonomian. Irautza hori Eza hogar hitua litzateke, e, robotizazioarekin, bosgearekin, gauzen internetarekin, e, eta horiekin guziekin batera. Ze horiek, e, zinez, ekoizteko eta bai ahemantzeko dugun maneraren gan, eraginen e, luketelako ba, goitik e, goitik bera. Nola hori, azkenean, ekoizteko jadanik e, permitituko liguke, auk teknologiko horrek edo, produsitza horiek orain, jodozitzen dugun, bezain beste lan indar gutiagorekin. Eta orduan joera litaike nunbait e, langileria hori botatzea, ez da helburu bat, me, ondorio bat, gehiago. L ondorio gisa ez geldituzkoa dena, e, sistema horretan, gaiot. Litaike langileria botatzea enpresetatik edo lan ere muetatik. Eta pixkat, eluh efektuarekin gainera, zen gerozta obetu perfekzionatu zure aujerapen teknologikoa, gerozta gehiago gai izan e produzitzeko lan indar kutiagorekin. Hor duan, joera hori e aipatuz gero, ulegtzen da askifite langabezia eta gora izanen dela, eta azteko joera ukanen duela, eta aldi berean, horrek e ekartzen halko duela, Nunbait, eh, miseria sozial bat, ondotik duera duena, ba, seguraski, eh, aseje bat, eta aseje hori eh, kongetizatuko li taikena altxamendu edo, edo insurekzio baten, baten baitan. Eta hori, eh, saiesteko, justuki, baya jadanik eh, bake soziala erosi behar da. Beher dira atriki mailu batzuk planta nahi, hain itzaipatzen da dibidez lan sari uni behitxala azken aldean inaktibo egonen den masra zabal bati permititzeko bizirauta eta, eta horiek. Baina azken istantzian horiek ez baldin badira martxan beharko dira insurekzioak edo, edo altsamendu horiek jeb jimitu. Eta hori egiten da eginen da Zuzen bidaren bitartetez,eta Zuzen bidea ejespetarazteko den du direren ohganuen bitartez hau da polizia hainitza aipatko duna lege horiekin. Ajik ahia da, nola azken urteetan e, ikusten alden, e, nola zuzen bidea haridan egokitzen e, e, e, ekitura aldaketari. Ahi abantzeko eta pohoduzitzeko dugun manera baten ondotik, eldu da zuzen eta ez kontrarioa, ez dugu lehenik e, idatzi legedia osoa eta ondotik arsigira ahi abantzen. Eta zorguntza asozial bat denez ere ikusten da, nola azkenean aldaketabatek nola eragiten duen zuzen eta azken urteetan aski ahik ahia da, egiparatzea dibide zuzen penalari, guztia zenulako aldaketak jasandituen. Ordena publiko em, peskat noziozabala ohen eh, inguruan edo, edo ohen ahitzakiapean edo. Asi zen nolabait terrorismoaren lehen legeekin, terrorismoaren kontjakoak, ordo islamismoaren kontjakoak. Ta diadanik dinamika oho-hojek iniziatu zuen askatasunen kontjako ofentsi bat, pixia bat seguritatearen ez da grupean edo. Ta azkenean, guzti izena zen adibidez, Tehorizmoaren kontrakko lege hori aski zehaztasun eskasa zuela eta azkenean, sartzen aldzituela zaku batean pertsona diferente batzuk, ez zutenak bat ere deusik uste korik horiek ere jakekin, zena horiak batzen dut adibidez, nola lege horiak hori ikusten zuen fitxatzean jihadista bat, edo islamista jadikal bat, Eta nola, azkenean bokatu duen ere fitxatzen um, euskal preso batzuk. Alta zuzen bidean, um, prinsipio nagusti bat dena da justuki, jakin maruzula um, gauzabatek ginez gero, ze zigo jukaren duzun eta zer preseski, eh, kondenablea den gauza hori. Eta hori oh, joera da justuki eh, ez jakintasun bat ez dakizu sobera azaitan duzune eta zegez, hori oh, COVID garaian ez hori hori esplikatuko. Baina ara horiak zenbide penalaren joera hori bada, eh, oh, eh, behitza aipatuko duguna iru uh, legeak agetuko ditubularik uh, izpidetzat. Eta joan sobera denboraik galdu gabe, baina on, horiek konduntan ageturik, nahi satzen alko hiru uh, uh, lege horiek. Lehena, hori oh, eh, batu bezala, segurtasun euroko jirako legea, Pxat, bipiltzeko edo lege hori, eh, lehen artikulotik zazpiga genera egiten dena, da, dibiaz, eh, polizia municipalari kompetentziak ahonditzea. Horrek ez du, eh, ez du protestan hain eh, itzik edo ekartzen, baina azkenan azkik jabe dena, da, eh, beti izan dela eh, distinkzio azkaja polizia judiziala eta administratiboaren artean. Polizia administratiboak, behar ikartzen alditu, eh, prebentiboak dinen eh, neugri batzuk, eta ez dutea inbestera egiten al, eh, hori nahizko eskubideen gan eta arkatosunen gan. Hori delarik, gehiago, polizia judizialaren jola. Eta hori justifikatzen da zen, eta gibelean beh dute respetatu zuten bide penala, eta badute epaile judizial bat sekulan beren funtzioetatik ateratzen baldin badira. Hogei artikulura arte, ordan beh legean, segurtasun bribatu haipatzen da, ikusten da, gerozta gehiago Azten joa dena seguhtasun mota bat dela, togene baiten joa ite bide legal bat. Artikulu, bakatuko, geita bat, eta geita biek joanaren erabilben poliziala zile giztatzen dute. Hauk eikusten aldena, egeski erabiliko utela identifikazioak egiteko, edo manifesto edo egeetar atzedean detsuetan, ikusteko no hokdean, eta no ari den jote erstatzen. Aldi berean, ikusten dugularik, okaita iru eta okaita laugean agetik uruek, guti gora impunitate oso bat emaiten dietela agente polizialeiz. Ebe horrek jaiten duena da, zindela aldela filmatu beti polizia bat, baina irudi horien erabilpenari kaso eman behar dela, zindela zabaldu hori poliziaaren integritatea eta bizipri bat gabe. Biga genik, jametzal horreduan, loa puran forzele prinsip republiken daitzen den lega ipatuko dut, Bo, da, gileago, fitxatze zabalagoak egiteko, e, iritzi piskat kontestatarioak e, ditu uztenen gan. Jadenik ikusi e, ginen ostio nahi patu den joera hori piskate hori ismaren nola as izen hori zaku hori izan behar zena islamistena. Nola bilakatu zen azkenean e, piskat iritzi kontestatarioak e, dituzten e, gusiena. Ta hori, beti da piskate legaren zehaztasun eza, edo ta hori da era nojumalean e, zuzen bideak... E, behemititu behar ez luken, hau nahi izkoesko bidean ez baita batera ere kompatible. Eta azkenik ere badalege lege bat erakusten pixka bat nola gero ez da gehiago eh, administrazioaren gan usten diren kompetentzia bat zu, kolektu behederariak administrazioa dela botere eksekutiboaren horganua, eta horreduan ez dituena ju, poliziat judizialak adibidez dituena inbesteko kontrolak, Ezin duela intervinitu gure bizitzetan eh, poliziat judizialak egiten alduen eh, bezala, baina orain ikusten da justuki jo era hori aldatzen ari dela. Eta ikusten aldugu hori eh, koopazioaren kontraako azken legearekin, zileen eh, okupazio politiko bat edo egin ezkero, berzinuen eh, joan epailiaren gan, eh, irabazidu galdu, baina emaiten zen hori eh, luzaruan, eh, baina orain eh, egiten aldena, da justu prefetaren jo, berak baitu behitazortzi hori du autatzeko eh, sektu direnak ilegalki botatzeko ala ez, ondotik ogeita. Ara dinamika ahi gitan utzi nahi nuen iru lege horien analiziarekin. Toxduan kasu ban baig dela ze zuzen bideaz lasokutza sozial bat aldatzen zena egituran emaiten ond zen aldaketarekin. Eta batez ere nahi nuen azkenaldian den joera bat, zeinak lehen esten duen sekuritatea hori nahizko gainetik. Ara, mil esker entzunik.